порушення громадянського спокою, напрямку. Можна спрогнозувати, що по виході цієї книжки серед української публіки, котра не розучилася читати літератури, буде чути призабутий паліатив привітання. Ну, як тобі, Кожилянко? Либон дійде і до суду. Навряд чи, скажімо, твердокам'яний електорат товариша Симоненка подарує Кожилянкові, бодай, фразу – Масонський молотий серп як пародія на геніталії в процесі злягання. Битимуть у бойові тулумбаси і шароварники. А що то буде, коли раптом перекласти цей роман, візьметься московський журнал «Дружба народів? Страшно, аж жуть. Костянтин Родик. Культурологічна асоціація Міау Культ. Герой приїхав. Уранці 1 листопада 1941 року львівський потяг поволі наближався до Чернівецького двірця. Командир розвідувальної роти першого кореня бригади спеціального призначення українського війська Хорунжий Дмитро Левицький дивився у вагонне вікно на сельвети чернівців, що виринали ще не холодного сивуватого туману. Три роки його товкла доля, і він не був вдома. Три роки минуло від того теж осіннього, але холодного і мокрого вечора, коли агенти сегуранції вдерлись до помешкання, де відбувалось ексклюзивне зібрання проводу студентського осередку ОУН. Шандарі та агенти в цивільному фахово крутили хлопцям руки, одягали бранзулетки, били під дих і звично бубоніли стандартне румунське футуз-круча. Пов'язали Ореста Медківського, Теодора Савчука, Іларія Забродського, Василя Безверхого, його найближчих приятелів, студентів, як і він Чернівецького університету. І сидіти би Дмитрові Левицькому разом із ними в Довтані, якби не знання джиу джитсу не чорноземна фізична сила та бельгійський браунінг, виданий йому напередодні самим зубром, близьким соратником Степана Бандери. Дмитрові Ковальські кулаки, з яких часом кепкували його дуже інтелігентні товариші, три кулі з Браунінга, одна в люстру пана Купчанки, господаря конспіративного помешкання і дві втілеса секретних агентів, а також довгі і прудкі ноги, проклали йому шлях мимо румунської тюрми. Якийсь час Левицький переховувався в родині у Великому Кучурові. А згодом у селянському вбранні, разом із гадзами з кам'яної, які їхали в гори палити вугілля, на фірі перебрався у вижницю. А вже там місцеві контрабандисти за срібний швейцарський дзигарок переправили його на польський пік. Румунська влада довго цвікала в очі батькові, старому докторові Теофіле Віливицькому, але заарештувати не наважились, мусили рахуватися з міжнародною опінією. Чернівецького психіатра сам Зигмунд Фройд шанував за постійне подемізування з психоаналізом на сторінках спеціальних журналів. А більше у Дмитра нікого не було, якщо, звичайно, не рахувати генцю. Чи є вона в Чернівцях? Чи варювати татусь разом із верескливою мамусею не переправили її у Відень, як збирали ще тоді, у 1938 році? Дуже караока генця «Мангерівна» так і попила тоді його крівці. Казали, аби перейшов тоді у її політичну віру, аби запустив бакенбарда, як у Жоржика Цімермана, і зачисувався б не на лівий, а на правий проділ, бо так, мовляв, він схожий на німецького канцлера. Але ж Дмитро саме тому і носив коротенькі вусики і зачисувався навскіз, аби бути схожим на свого неперевершеного кумира, великого фірера німецького народу Адольфа Гітлера. Вона цього не розуміла, бо поглядала на схід, за Дністер, і він мав підозру, що цим борувала із запільними комсомолітами. Час їх розсудив. Де тепер її большевики? Агонізують за Уралом. На його таки вийшло. Через шість днів у поверженій Москві на їхній Красній площі сам фірер Адольф Алоїзович і вожді країн Союзниць Рейху прийматимуть дефіляду з витяжних армій. День обрано неспроста. 7 листопада більшовики шанували як день свого приходу до влади в 1917 році.